Studio och Jag heter Sara. Jag heter Madeleine. Jag heter Jonas. Och idag har vi två väldigt eminenta gäster. Vi har Mats och Välkommen hit. Tack. Och Ulrika Ståhl. Välkommen Tack. hit. Tack. Men ni kanske kan få ta och berätta lite mer om vilka ni är. Ska Ulrika få börja? Jag har jobbat på eh, Internationella kansliet, jag har jobbat med studie- och, och jag har eh, jobbat med något som heter Kaliforniaprogrammet under många år som också hade med studenter att göra. Tack, välkommen hit. Och Mats, vem är du? Vem är jag? Ja, jag har varit studie- och yrkesvägledare, eller syokonsulent. Jag var på den tiden, när vi heter syokonsulenter. Jobbat inom vuxenutbildningen och ungdomsuppföljningen. Och på universitetet. Om vi tar den här delen med vägledningen Sen finns det andra saker jag har gjort. Men vi kanske kommer tillbaks. Mm. Det tror jag säkert att vi gör. Och eh, alltså det här är ju väldigt kul. För för oss är ju... Ni är ju våra mentorer. Man säga. Mats, vi har delat rum ihop. Och jag fick, chansen att ärva, eller fick äran att ärva Ulrikas tjänst här på universitetet som vägledare. Mm. Och jag jobbade med dig Ulrika i början när jag började jobba 2010. Med internationella masterstudenter. Mm. Det är ett, ett stort projekt tillsammans. Så temat här är ju lite att få, få höra ert perspektiv. Som har liksom, nu har ni lämnat den här världen och jobbat direkt med studenterna. I fri, du gör det fortfarande. Ni kan aldrig släppa lite, mm. <laughs> tror jag. Men, <laughs> men ni har, liksom, yrkesmässigt har ni lämnat eh, den här världen. Och att få höra era perspektiv på vägledning, yrkesval, skol... karriärresor, ja. Jag kan väl lägga till att jag inte lämnat eftersom det var det jag saknade. När jag slutade jobba så var jag saknade studenter och jag saknade det internationella. Så sen 6-7 år tillbaka så jag engagerade masterstudenter. Mm. Så att då jobbar jag med 10 stycken masterstudenter som kommer hit från hela världen. De läser Jag en masterprogram, mm. nya varje år så mm. det liksom, går dem började med att ha en tjej från Guatemala så Och världsmedel för i två år. Sen sa jag mig en kommitté som jobbar med de här frågorna. Så jag släpper inte. Nej, nej. och Matt, du släpper inte heller, du vet jag. Eh, nej, jag träffar studenter som mentor. Mm. Alltså där vi ses mer regelbundet eller oregelbundet och diskuterar hur studierna går. Det här är ju faktiskt lite intressant just det, att ni inte har kunnat släppa. Vad beror det på då? Ja... Det är nog just mötet med studenterna, alltså den här möjligheten att prata framtid som jag tycker är en röd tråd i vägledningen. Alltså vi, har ett, vi har en förmån att vi pratar framåt. Vi, vi gräver inte så mycket bakåt, i alla fall, jag har inte gjort det. Men jag försöker fokusera på framtiden när jag möter studenterna och här och nu. Det håller jag med om faktiskt. Jag tänkte just på ordet framtid när jag slutade. Att det, det ordet liksom försvann när man började träffa många som bara är äldre. Eller ja, jämnåriga kanske jag ska säga. Och just det här fantastiska engagemanget ni alltid har haft för människor i era yrkesroller tänker jag. Det är, det är den röda tråden som binder ihop era två karriärer också. Att, mm. att engagera sig i människors framtid. Vad, vad var det som fick er att... Stanna upp i ett sånt yrke och stanna kvar. För ni är ju en, mm. båda jobbar väldigt länge med vägledningen. Jag har nog inte sett det som ett yrke så för jag är inte utbildad mm. studie- och karriärvägledare eller yrkesco eller mm. i, inte något. Men jag har snarare liksom nosat mig fram och, och öppnat mina, haft mina sinnen öppna för det tror jag är en del av det hela att vara nyfiken. Mm. Och det minns jag att jag sa väldigt ofta att sitta inte med stängda ögon och öron utan lyssna på vad andra har att säga du kan få reda på saker som du inte har en aning om som kan leda dig till och därför tog jag med mig det här för att bara prata om att det är bra att ha ett litet block. Jag vet att man inte använder block nu för tiden men ändå att ha det som plötsligt bara kan komma upp när man sitter på en buss eller träffar någon fast det måste jag komma ihåg och så gör man inte det. Men det kan ha en jättebetydelse. Alltså det det. Ett block där det står Kloka tankar på Som man skriver ner saker i Och annat jag vill komma ihåg Men, men jag har, jag har, jag, när jag hör er prata nu Så tänker jag också på att Vi idag arbetar en hel del Får information om generationer Det finns olika generationsundersökningar Upplever ni att studenter Förändras över tid Om ni kollar tillbaka Har studenter undrat olika saker Under generationer Eller har det varit ungefär samma en generation består av individer. Och det är, det är ju individer vi möter. Och visst, jag tror att väldigt mycket som man resonerar om när jag börjar 83, 82, 83. Det finns kvar nu. Mm. Det, det är på något vis både roligt och tragiskt på ett sätt. Det, det är liksom att man, man känner att har det inte hänt mer. Det, det, det liksom man glömmer bort oss i det hela. För det finns ju vägledare Både på skolor och på universitet. Den viktiga vägledningen är ju så att på gymnasiet egentligen och grundskolan. Sen kommer vi att hjälper till nästa steg alltså. Men då har man redan ofta hittat ett spår. När jag var ute på Angström så kände jag en otrolig energi. Och det berodde ju på att de, de hade hittat sin väg väldigt många. Att, att där, där, här ska jag vara. Men däremot på gymnasiet så kan man känna sig väldigt osäker och vilsen. Och det är tragiskt där att... Och mina kollegor där har så väldigt många elever att ta hand om. Mm. Så att det här framtidsperspektivet, det ramlar ibland bort. Kompetensen att veta vad som finns, den, den har ju minskat bland eleverna. Det är en skillnad. Mm. Det, och yrkena har blivit lite mer osynliga. Att man har en utbildning men man gör någonting annat. Att den, den förändringen ja. har nog varit. att ja. Tidigare så var det ganska klart. Just det, fler roller men... Liksom. Färre yrke, mm. traditionella yrken. Mm. Och det är något som studenterna gärna ville ha och säga. Jag är civilingenjör eller jag är lärare. Om de säger att jag är biolog, då blir omgivningen tveksam. Och vad är det för något konstigt? Eller sociologi eller något annat luddigt ämne. Men jag, jag, skulle, jag som inte har jobbat på Ångström utan jobbat med allmän vägledning. Jag, jag, jag känner att det var det som var roligt. Jag kan inte jämföra med det andra men jag, jag uppskattar det därför att du får du individen lite tomhet och har ingen utgångsläge utan utgångsläget ska liksom läggas på bordet när vi sitter där och samtalar. Och jag hör det, det de inte säger och det är de inte riktigt medvetna om va? Att börja sticka använde jag en bild en gång om de någon frågade om de kunde sticka. De förstod inte vad frågan. frågade. men om du ska börja sticka du kan inte bara ta ett nystan hur som helst. Då. Det blir bara trassel. Börja liksom med att nysta upp dig till en, en rulle så att du har något att, en tråd att gå efter. Jaha. Ja men det gjorde ju mormor. Ja men det är en bild. Mm, mm. Att använda bildspråk tycker jag är var väldigt mm, mm. användbart. För det blir tydligt om man inte riktigt vet vad man ska säga. Men Mats, jag tänker, jag och du vi ihop för uh, några år sedan då du var inne som vikarie uh, i teamet där jag jobbar. Och då skulle vi göra en uppföljning av samtalen. Vi ställde några frågor, var du med då? Nej, vi ställde några frågor till studenterna efter att de gick ut från sitt vägledningssamtal. Om vi hade mött deras förväntan. Mm. Och nästa fråga var, var du nöjd med samtalet? Och det intressanta var ju att det var nästan ingen som tyckte att vi hade mött förväntan. På samtalet Alltså vi hade inte mött det de trodde att de kom för Men alla var nöjda Och det tycker jag är ganska Det är signifikansen tänker jag någonstans för, för det här med att hitta sig själv Och att hitta sitt inre och hitta sin egen röst mm. att, att, Ursäkten till att närma mig en vägledare Den är ju oftast ah, men Jag funderar på utbytestudier eller studier ah, Eller jag funderar lite på om jag ska mm. läsa till någon kurs men i det samtalet så kan man ju få ut så mycket mer mm, mm. Eh, än bara svaret på den lilla frågan. Ja, det är otroligt fascinerande vad som kan hända i ett rum med två personer som aldrig har setts mm. förut mm. på en ganska kort tid. Mm. Det är, ja, det är fantastiskt faktiskt. Ja. Sådana möten eh, blir man lite abstinensfärdiga om man slutar för att det, det blir liksom en tomhet och kanske ännu mer i samhället idag där allting är så snuttigt och det ska gå så fort och hej och hå, vi ska ja, nu ses, och sen så blir det aldrig samtalet mm. det tror jag är en stor skillnad från förr, att det personliga mötet är färre därför att du möts på andra via via sociala medier eller knappt då därför att du sitter bredvid någon annan som också håller på med sociala mm. medier, men du pratar mm. inte med varandra är ju utbildad och karriärvägledare. Ja. Och men du du hade ju en karriär även innan. Du jo ja, ja, jo ja. Nej men, men karriär, ja det det är det ni säger nu för tiden. Vi ja. <här> <här> <här> visst att komma till det här. <här> det jättekul. Ja, det nej men alltså det har du Nej, karriär. ja men jag, jag jag köper karriär för att det, det är inte något negativt att göra karriär det är en rörelse på något sätt. Mm. Precis. Det är liksom det, vår vår tolkning av karriär som är Annorlunda. Nej, men jag var brevbärare i många år och eh, 18 tror jag. Men jag, jag är, har ju alltid levt tror jag med det här. Eller, ja, jag är ju född på arbetsförmedlingen nästan. Min pappa var arbetsförmedlingsföreståndare och hade kontoret hemma. Så på något sätt har jag sett människor komma in. Jag vet inte, jag har liksom diffusa bilder av hur, hur det var, men ändå... ändå Förstått att, man, att, det, att det är en viktig roll. Nu var väldigt mycket då att folk var arbetslösa och de fick understöd och så. Men liksom på något sätt har jag vuxit in i det där. Och så kan man säga då hur var skolan? Jag var ett helvete på gymnasiet. När jag gick i Realskolan och det gick väl hyggligt sen så var jag tvungen att pendla till gymnasiet. Då fanns det bara tre program. Det var latin och real. Och så fanns social. Men det fanns inte på den ort jag... Det var i Fagerstäd jag gick då, den för i Norrberg fick gå i Fagersta. Mm. <laughs> Och då gick det aldrig bra på real. Jag skulle haft, behövt gå till social linje för den fanns ju inte. Så att jag gick, gick om första året på gymnasiet. Och gick inget bättre än då. Så då slutade jag. Och började att på, på, jobba på posten. Och där var jag då kvar som sagt i 18 år. Men kände ändå att jag, när jag kom till Uppsala så kände jag att jag, det räcker inte med det här så att, och av någon konstig anledning så orkar jag plugga på kvällsgymnasiet och jobba på bosten. Mm. När jag tänker tillbaka så förstår det, det går ju inte. För att de tidigare månader och sen kvälls... Det var, det var verkligen kvällsgymnasium, inte någon mm. eftermiddag Nej. utan det var ju på kvällen. Vad var det för drivkraften som fick dig att klara av den? Ja, det var nog att jag ville liksom visa att jag kan, att jag är inte, så, jag är inte den som misslyckas... Så sådär som jag kände på, gym på gymnasiet Det var revanschdags Det var revansch ja. egentligen Väldigt starkt rik Det måste ha varit mm. och jag fick då de här, det här som räckte att kom, läsa på universitetet, man skulle ha vissa ämnen och sen allt möjligt och sen är ju högskoleprovet Halleluja jag att säga det, det var, <laughs> Nej men det var ju liksom den möjlighet som fanns då när man inte hade ett komplett gymnasiebetyg mm. det, Jag var behörig med jag hade liksom inga poäng att räkna på och det gick jättelätt för mig. Jag fick rätt väldigt bra på högskoleprovet och det var det som gjorde att jag kom in på syolinjen som det hette då. Mm. Och varför jag började med det? det Arbetslivserfarenhet hade du. Det hade jag också föreningserfarenhet, fackföreningen och allt möjligt sådant fick man ju räkna. Var det inte krav på tre års arbetslivserfarenhet? Det var det också. Mm. Så att, och det tycker jag har varit lite knepigt att man har tagit bort den här arbetslivserfarenheten mm. för den här utbildningen. Och det gäller också psykologer och läkare tycker jag också. Mm. Mm. Att man behöver sätta någonting annat än att man rasar in direkt. Det tror jag alla skulle må bra ja. Ett år i lumpen fast på, på olika sätt. Va? Man ja, gör ja. något helt annat. Bryta studieresan mm. och lyfta in andra erfarenheter. Ja man upptäcker ganska mycket mm. vad, man, vad man både mår bra av och blir glad av. Och mm. kanske tycker det är för att mm. man inte har prövat det någon gång. Många reser ju nu, var borta ett år eller något. Så det är en annan sak. Då upptäcker man ju många andra saker. Men, men att inte, jag, många har ju inte ens haft ett sommarjobb. Jag fattar inte hur man ska liksom kunna funka på en arbetsplats om man aldrig har gått till ett arbete. Mm. Mm. någon gång och fått liksom möta motstånd och mm. konstiga arbetskamrater och mm. någon ja. som står med en klocka eller någon som säger konstiga saker eller mm. man inte klarar uppgiften eller ja, vad ja. det nu kan vara. Ja. Men du Ulrika, vad, vad är din bakgrund då? Hur hamnade du här i jobba med samtal? Då? Ja det kan man verkligen undra för det är verkligen eh, bananskål skulle jag väl inte säga men jag flyttade runt och bodde alltså på olika ställen och gick på olika skolor och hamnade mellan alla de här, vad ska man säga, skolreformerna. Så jag gick aldrig i realskolan utan jag hamnade från årskurs 9 i L14 som det hette då. Vilket var bra för jag hade inte kommit in på gymnasiet om jag hade gått andra. <laughs> för jag kunde klara inte min matte, jag var inte bra på matte så jag hamnade på latinlinjen och fortsatte med det och läste språk. Det var min grej, upptäckte jag. Så att jag har då haft språk som en av mina ledstjärnor, spanska och engelska, jag kom hit och läste spanska. Men jag började jobba sommarjobb när jag var 14 tror jag och reste utomlands första gången när jag var 14. Och de två sakerna ihop tror jag har gjort att jag är kan möta nästan vad som helst mm. har jag känt mm. så alltså det gav, en, gav en, en nyfikenhet och en erfarenhet som gör att ja, men det, det funkar ju, du kan ju alltid ställa frågor lite självförtroende också ja det tror jag, fast mm. inte tänker man på det då Nej. men om du ställer frågan så tror jag nog att det har gett att man vad är det värsta som kan hända liksom om man inte vet det är att du frågar någon som du tror vet bättre mm. Och nu är vi här för att ni tror att vi vet lite mer än vad ni vet. Vi är Absolut. övertygade om det. Nej, men så någonstans mm. kan man ju mötas i det på något, mm. tänker jag. Ganska mm. enkelt. Men mitt första jobb var nog att stå i bokhandel under jular. Och sälja böcker. och Inte sälja böcker, men, men stå. Det var ett kundmöte i en mm. tid. Och sen jobbade jag även på en sjukgymnastmottagning och tog mot tog telefonsamtal av patienter och fick tala om hur de skulle lägga sig på britsen och få olika behandlingar. Jag gjorde ju ingenting, men jag var liksom en mottagande. De har väl inte tänkt på vad det betyder, men det, då ser man ju människor i alla åldrar som har besvär. Mm. kan ju också ha satt sina spår. Mm. Sen har jag jobbat på våra guide och jag har jobbat i England på somrarna som, ja au eller strykorskjortor eller vad man ska kalla. Jag har jobbat på fängelse i två, två somrar. Jag gav också ett var kurator på ett stort fängelse utanför Södertälje. Där man träffar alla möjliga. Jag upptäckte då att jobbet i sig var okej. Men jag skulle inte klara av att sitta och tala om att du får det här och du får biljetter. Och kom tillbaka. För de kom ju tillbaka innan vi ens hade kommit till station. Så socionom med, socionom eller kurator inom... Så tyckte jag inte var Det blev liksom stopp Stopp på en gång Det gav liksom ingen framtids Men de var ganska tufft belastade De här mm. männen Och sen så har sen så Pluggade jag i Stockholm ett år På någon sån här utlandskorrespondent Utbildning som fanns Vid Stockholms universitet Och då var man i England och Tyskland Under en termin På tyska och på engelska Och jobbade på olika ställen Jaha och sen då Ja, trodde jag trodde att världen låg öppen för mig efter det. Men då var det var någon som sa, jag kom inte i Uppsala. Ja, det kan jag väl göra. Så, ja. <går> kan jag väl göra och tog en, ungefär en gummimadrass och en kaffekopp och la, sett lakan. Och så är man kvar, det förstår man ju inte. <går> nej, nej. Hur <går> <går> <går> hamnar man Och slusigen. då börjar jag läsa spanska. Blev väldigt aktiv i nationslivet. Och bodde i en korridor där bodde en amerikansk student. Och på så sätt kom jag in i Kalifornia-programmet, alltså ett program för amerikanska studenter, som läste här jag visste ju inte vad det var för någonting, jag såg ju bara studenten. Men där var jag länge och det var ett otroligt givande och mycket personligt jobb som jag fortfarande har glädje av. Att möta första gången 86 studenter på Arlanda utan att veta egentligen vad jag gjorde. Men bara, nej, bara att ta tag i saker hela tiden. Mm. Ingen som talar om att så ska du göra. Det fanns ingen formel för någonting. Mm. Du fick hitta på själv? Liksom Absolut. Jag har ja, visst från början till slut. Och det har jag upptäckt att det är roligt att starta och hålla i kedjan hela vägen och se resultatet. Än att bara komma in i en kedja. Apropå det du och jag jobbade med. Mm. Att man inte bara är en del i någonting. Och då kan du göra det där så länge och så kommer ni tillbaka sen. Mm. Tillfredsställelsen med att hitta på, lösa problemet och vad det nu innebär. Och sen se, ja men det blir ju bra det där. Eller mm. också får vi göra om det på ett annat sätt. Att följa med. Det är tillfredsställande mm. tycker jag. Mm. Men det tänker man ju inte på då. Mm. För då är det bara att göra. Men hade du, alltså Mats hade ju den här suget under en period som, som blev som en vändpunkt. Eller, ja. mm. ha, har du haft någon sån här som har gjort ett, en vändpunkt i ditt liv att ditt, din karriär eller din yrkesbana har liksom tagit en viss vändning. Eftersom du har gjort många olika saker. Ja, jag har faktiskt sökt jobb besmedlingen också men jag är glad att jag inte hamnade. Ja, det hade varit för instängt tror jag. Ja, nej, men jag tror nog att jag har gått på blev förfråga. Jag har inte sökt så mycket utan förfrågan du skulle inte du kunna. Mm, ja. Det är väldigt vanligt och väldigt viktigt att Absolut. vara efterfrågad. Mm. Mm. Absolut. Men sen tänker jag, när jag tänker på din karriär och det du har berättat för mig så är det mycket det här med att kuggarna tar i varandra mm. och så har man bara klivit över i nästa och så klivit över i nästa. Ja. Medan Mats har den här klassiska karriärskiftet ja. ja. brytpunkten och förändringen ett, ett skede var väl jag undrade varför jag har på med det här Kalifornienprogrammet så länge men det var ju liksom så skiftande varje år så att det var ju ett nytt jobb i princip varje år för att nya personer mm. det var som att vara klasslärare ungefär mm. men allt var det innebar av, av personliga problem och kurser och så men det las ner och då kom Erasmus eh, man får se 92 var det mm. och då började jag på internationella kansliet så där var det väl en vänpunkt som jag inte själv styrde över. Mm. Mm. Då blev du kuggen, eller den här lilla... Ja, då var nästa. Och då hamnade jag liksom i, i, i det stora sammanhanget. Det andra var ju ett litet jobb för två personer bara. Mm. Så då var jag ju liksom mer en ö, öbo kan man säga. Nu mm. kommer jag till fastlandet på mm. Sankt Olofsgatan. Mm. <laughs> och förstod inte riktigt vad det skulle innebära. <laughs> Och sen var det någon som, jag minns inte historien bakom det där, men sen blev jag tillfrågad och blev studie- och karriärvägledare. Och det hade väl kanske med att göra att någon var tjänstledig. Ja, det var ju ett skifte där mellan det internationella när det mm. började. Mm. Utan egentligen att fasta, vad ska man säga, fasta planer på att så här ska det bli hela vägen. Mm. Utan man byggde väl ut det där och det växte ju fort. Nu är det är otroligt jämfört med då. Mm. Då var det kanske fyra stycken. Mm. Men det intressanta är att det, när man tittar på den internationella arbetet idag så är det handlar det ju fortfarande om att börja läsåret med att möta upp mm. Mm. Där ja. Men där är men som... där är min baby när man skapar det, det där. Ja. 92. där. har man hållit ihop i den mänsen. Liksom. Och naturligtvis anpassar grupper varje år. Liksom. Mm. Ja. Och, de möts bara den. och se dessa människor liksom komma från hela landet, äh, hela världen och mm. mötas mm. och vara en student i Uppsala universitet det är ganska häftigt. Mm. Det är ju väldigt, just de här välkomstdagarna är ju ett spännande mm. när de kommer till, hit till Segerstedt mm. och träffar varandra. Och de har ju blivit kompisar på, på bussen hit. Mm. Då kan du tänka vad sociala medier ger dig idag som inte fanns förut. Men yt ytterligare nästa steg när du ska ut i världen. Då har du ju dina vänner i, i apparaten. Mm. Ja, man har kontakt hem mm. Mm. Men för, för jag tror att det finns liksom en lite övertro till att de ska bli kompisar innan de har kommit hit via sociala medier. För det blir de. Inte riktigt, utan det är fortfarande personliga mötet på bussen. På bussen. Mm. Mm. De kan ha haft hur mycket kontakt som helst via Facebook och så innan. Men det är ju de som de liksom sätter sig ja, ja, ja. på bussen som, mm. som blir mm. deras för resten av utbytet nästan. Jag tänker nog mer när de lämnar Uppsala. Ja, ja precis. Och då har nätverket kvar. Ja. Absolut. Mm. Om jag ska hitta ett avgörande sak så tror jag det är studiecirkel. Jag tänker mm. efter. Mm. Mm. den den gammaldags studiecirkel som det var väldigt mycket på posten. Mm. Ah. Där, där liksom jag fick förmån att vara cirkelledare i facklig grundkurs. Och kurs i svenska. Det var ju brevsorteringen där det jobbade nästan bara kvinnor. Mm. Och det var jättekul att ha en cirkel med dem när vi pratade om hur svenska språket. Och man kan tro att de på posten är inte så intresserade sak Men det är liksom man Får de bara chansen så, så är man... Vi hade, jag tror att jag levde i den guldtiden där de fick studiestöd, man fick kurser man fick ordna internat allt med. men just basen med studiecirkel, det låter varje person prata där man som cirkelledare har uppdraget inte att tala om hur det är utan att fördela ordet, och det tror jag att när jag tänker efter så är det, det var nog det som avgjorde att jag sitter här nu, att jag tyckte det var så fantastiskt mm. att kunna mötas i en grupp och diskutera kring saker, och apropå det sociala medier så var det, det, det var ju att säga allt. Det ja. möttes man i en grupp. Så det hoppas jag att studiecirkeln ja. inte dör. Men mm. det för det är liksom verkligen folkbildning. Mm. Men nu är allting så pressat känns det på, då på de här jobben. Jag tänker på brevbara. Jag har haft hantverkare nere i källan som jobbat. Alltså vilket tryck man har att man ska göra allting så de hinner knappast andas. Men det finns, ett det finns alltså ett fantastiskt där poddarna som ni säger. När jag frågar då lastbilschauffören så kommer världens största kran hem till oss och så frågar jag, ja men du, utåk mycket vad lyssnar du på då? Historiepoddar. Mm. Och jag tror att väldigt många lastbilschaufförer är oerhört bildade, mm. tack vare poddarna. Hur mm. mm. kan man tjuna in på det man vill lyssna på, ja, man ja. behöver inte lyssna på bara... Ja, man, man, man, man, man orkar inte höra denna reklamradio. man orkar inte höra det så att det finns mycket gott med, med tekniken också, men... men ni bevarar Om vi ska göra någonting. Då är ska... första tipset från Mats. Ja. Ja. Alltså, jag, jag tror jättemycket, och det skulle vi kanske också. Liksom, det här med gruppvägledning och studiecirkel är ju liksom lite grann mm. samma sak. Men att sätta sig runt ett bord och samtala. Ja. Och låta alla komma. till ja. Ja. Och låta studenter mm. möta studenter också. Jätteviktigt. Ja. Ja. Det tror jag man har lärt sig otroligt mycket. Att man säger, man inte kan inte ta in två på rummet, och det är klart jag kan. För då, det, det är liksom, de, de hör ju, så, så går de ut och så, så berättar de för varandra vad de har hört. Och det blir ju trippelbra alltså. Mm. Om eh, Ulrika får, vi, vi kan ju prata hur länge som helst ja, mer. Men, men tyvärr så till, tickar klockan av någon anledning. Om Ulrika får skicka med ett, ett gott råd då. vi fick av Mats här nu att bevara studiecirkeln mm. och att sätta oss ner och samtala mm. runt borden också. Vad, vad skickar du med till våra lyssnare idag? Öppna sinnen tycker jag är ett, eh, en liten punkt att eh, fråga varför, ställa sig frågan varför emellanåt. Mm. Varför gör jag det här? Varför tycker jag det här är roligt? Alltså på ett väldigt eget sätt, okomplicerat, men alltså, varför tycker jag det här är kul? För det tänker man inte på för man kanske efteråt får frågan. Hitta mm. balans mellan eh, arbete och eh, fritid för att må så bra som möjligt. Mm. Och det gäller ju då tråkigt nog och sen. och sömn. Men det är, det är faktiskt <skratt> det man... Och min erfarenhet är mycket att när det snurrar för mycket i huvudet så är det en promenad det bästa man kan göra. Även för den som aldrig har prövat. Därför att då är det högt i tak. Det finns liksom inga stängda väggar inga, inga, och inte i heller. Mm. Och då känner man rör på sig och det här har jag tänkt i många år så att det är inget mm. konstigt med att Anders Hansen säger samma sak Nej. Just menar, han kom efter dig ja. han, kom efter mig, ja. han är en psykolog dessutom Nej, men jag har nog tagit upp det många gånger därför att det är så befriande och du är själv. Ta inte med någonting utan går bara tom ut och plötsligt så, men det där var ju inte så konstigt egentligen. Och det är ett fantastiskt fint eh, avslutande råd faktiskt för ja. den här podden idag för idag strålar solen, yes. mm. höstlöven glittrar i alla fantastiska färger. Vilken ära ja. att ni har tagit tiden ja, idag vi är Verkligen. jätteglada. Fantastiskt ja. roligt eh, och vi hoppas att våra lyssnare har bara slurpat i alla visdomsord. Ah. För det var många. Ja! Tack så hemskt mycket! Och hej då allihopa! Hej då! Hej då!